Imperiul Iadului Pista 20 Gregor s-a dus la trepte Este exact ceea ce voi face Bătrânul n-a încercat să-l oprească Am rămas unde eram Cu mușchii încordați, gata de acțiune Îi dăm cinci minute, a zis bătrânul Și-a trecut limba peste buze Nu-l văzuse niciodată atât de nervos Cinci minute, apoi îl urmăm Gregor s-a întors înainte Să-l putem urma L-am auzit alergând pe stradă Strigând ca un nebun a coborât scările pifniței sărind, urmat de Uule și finlandezii lui. Mi s-a părut că toți erau beți. Cum e? A întrebat bătrânul. Ce se întâmplă? Pace! A strigat Gregor și a căzut cu capul înainte pe ultimele șase trepte. Pace! A strigat Uule, ducând o sticlă de vodcă la gură. Ne-am colbat la ei fără să scoatem o vorbă. Uule a coborât în pifniță și a întins sticla de vodcă bătrânului. E adevărat, a zis. Au semnat capitularea în dimineața asta la ora 8 și jumătate. Totul s-a terminat. S-a terminat totul, am zis. O clipă aproape am încercat un sentiment de frustrare. Îmi luase brusc rațiunea de a trăi. Eram un om fără scop. S-a terminat totul, am zis. Dar nu se poate, nu se poate, nu. După tot acest timp, nu se poate. Dar după câte se părea se terminase. Pacea venise în sfârșit și eu nu o puteam înțelege. Nu puteam înțelege de ce micuțul și porta se îmbrățișau și strigau cât îi ținea gura. Nu puteam înțelege de ce așa deodată fiecare era hotărât să-și arunce armele, să-și gradele, să tragă șuturi căștilor pe podea. S-a terminat, a strigat bătrânul. S-a întors și mi-a tras un pumn în coaste. S-a terminat totul, a zis, și finlandezii i s-au alăturat cu un refren de mili-mili. Departe pe stradă am auzit voci strigând în limba poloneză și germană. S-a terminat, totul s-a terminat. Spacoi, spacoi. Acum am fost și eu prins în veselia generală. Am urcat treptele în urma lui Uule și a finlandezilor și am ieșit la lumina zilei. Haide mai strângea încă arma cu încăpățânare, iar Uule își vărâse cuțitul într-o parte a cismei. În afară de acestea eram dezarmați, nu aveam alte mijloace de a ne apăra. Aveam senzația că mă plim gol pușcă prin oraș. Miri, miri, a strigat uule, dar pe străzi era liniște și din nou m-am întrebat dacă războiul se terminase într-adevăr. Noi păream singurele creaturi care se aventura săra afară. Încă nu se auzea niciun sunet, în afară de trosnetul neîntrerut, al flăcărilor de la clădirile care ardeau. Dacă polonezii ar fi ieșit din ascunzători, compania a ar fi fost la discreția lor. Ce mod de-a sfârși un război! Ei, Stanislas!" a strigat porta. Și-a pus mâinile la gură și a strigat, iar ecoul vocii a răsunat pe străzile goale. Ei, polonezilor! Ieșiți și arătați-vă! Lupta s-a terminat!" Dintre ruine, la vreo 20 de metri departare, trei soldați polonezi cu căști franțuzești pe cap S-au ridicat prudent în picioare și ne-au așteptat. Doi țineau în mâini arme automate. Portea a făcut semn cu brațele. A urmat un moment de ezitare, după care și-au aruncat armele jos și-au venit alergând și râzând spre noi. Brusc, orașul a fost plin de lume. Din fiecare epicniță și subsol, dădeau năvală soldați și civili, bărbați, femei și copii, râzând, plângând, dansând pe străzi. Polonezi și germani deopotrivă își depuseseră armele. Am văzut multe uniforme de pe care fusese răsmulși vulturii naziști. Din compania a cincea doar haide părea să nu aibă motiv de bucurie. Se a abătut pe marginea tancului ars, cu mumia carbonizată jumătate înăuntru și jumătate în afara Turelei. Încă ținea strâns pușca și urmărea cu privirea într-o tăcere plină de furie, cum vechi dușmani își dădeau mâna și râdeau împreună pe străzile Varșoviei. Și deodată, în mijlocul acestei atmosfere, s-a auzit bubuitul unei explozii. O ploaie de grenade a căzut în mijlocul nostru. Tancul a fost făcut bucățele, iar haide a fost aruncat în partea cealaltă a străzii. Femeile și copii au fugit țipând să se adăpostească. Bărbații care numai cu câteva secunde mai înainte se îmbrățișaseră ca frații s-au despărțit blestemându-se pentru naivitatea lor. Micuțul s-a aruncat spre mine și împreună ne-am repezit în jos pe treptele celei mai apropiate pivnițe. V-am spus eu, a zis găfrind, v-am spus că e un și dic. La început ne am gândit că probabil trăgea artileria germană. A trecut ceva timp până să ne dăm seama că erau rușii. Au bombardat orașul distrus timp de mai bine de o oră în încercarea de a-i lichida deopotrivă atât pe germani, cât și pe polonezi. În ziua aceea au reușit să ucidă multe mii de oameni. Compania cincea s-a regrupat și a fost retrasă din zonă. Ule și finlandezii lui dispăruseră și nu i-a mai văzut brodată. În ziua următoare am fost trimiși în strada Kransimski să supraveghem predarea polonezilor și să verificăm cum se cuvine armele de foc, precum și dacă celelalte arme erau predate. Nu simțeam nicio bucurie în timp ce șirul lung de soldați trecea tăcut prin fața noastră în drum spre captivitate. Lupta să răbine și nu le purtam dușmănie. Așadar, în cele din urmă se terminase într-adevăr totul nu chiar, încă nu. Psihopații din brigăzile lui Dirle Vanger și Kaminski au mai avut de îndeplinit o ultimă orgie rituală a bărsării de sânge. În aceeași seară au început execuțiile. Prietenul s-a întors împotriva prietenului, vecinul împotriva vecinului, în încercarea de mentă de a-și salva propria ei piele. Bărbatul acesta era comunist, bărbatul acela era evreu. Femeia aceasta se culcase cu un ofițer rus. Femeia aceea era cunoscută ca simpatizantă a rușilor. Un cuvânt era suficient pentru a condamna o persoană. Pe călăi nu-i preocupau dovezile. Condițiile capitulării se aplicau doar soldaților din armata poloneză regulată. Ceilalți luptători, mii, care ridicaseră armele împotriva invadatorului german, au fost tratați conform instrucțiunilor lui Himmler. Ei erau în afara legii și nu aveau drept la apel. De aceea au fost împușcați fără judecată. Puținii care au mai rămas dintre civili, după masacrele din timpul nopții, au fost adunați și înghesuiți cavitele într-un imens lagă de concentrare situat în nord-vestul Varsoviei. Acolo au fost ținuți fără hrană și apă, fără asistență sanitară adecvată, fără nicio îngrijire a bolnavilor sau bătrânilor, până când s-a organizat transportarea lor în Germania. Mulți dintre ei au murit pe drum. Între timp, companiile de pionieri au fost trimise să înceapă operațiunea de distrugere totală ordonată de Himmler. Doar la sfârșitul lui Ianuarie, ruinele Varsoviei au fost în cele din urmă lăsate să moară în pace. N-a mai rămas nimic de ars, nimic de demolat. Oamenii fuseseră toți uciși, clădirile toate distruse. Ordinul lui Himmler fusese executat cu o minuțiozitate tipic prusacă. Toți bărbații, femeile și copiii. Toți câinii și toate pisicile, toate străzile și toate clădirile. În cele din urmă totul se înfăptuise. Varsovia fusese ștearsă de pe hartă. Ați ascultat Imperiul Iadului, de Sven Hassel. A citit Elena Petrescu. Decembrie 1992